Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Зупинився Сергійович перед дверима.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 Під локітниками. Фух, прямо у курці, подумавши, що рано ще роздягатися, усівся і від раптової втоми, що ніби з дороги прийшла разом з ним, закрив очі і заснув. А як відкрив очі, побачив, як баба Настя каструлю повз нього до столу принесла. «Ти сідай вже! Налила я тобі!» Голос її старечий, але солодкий прозвучав. Струсив Сергійович себе сон, На ноги встав, куртку скинув і на кріслі лишив. До столу сівся, бурщу густого миска перед ним. Жадібний погляд його від бурщу вгору піднявся на стелю. «На лампочку!» Облизнувся Сергій Євич. Старенька подумала, що до борщу, а сам гість не одразу й зрозумів, на що це він облизнувся. Захопив ложку борщу, борщ гарячий, на очах сльози виступили. «Ти чого?» – злякалася баба Настя. «Ах! Гарно ви живете!» – витиснув із себе. «А у нас вже...» Три роки світла нема. «Що, так і не полагодили?» – спалахнула маленькими долоньками старенька. «Не полагодили», – підтвердив Сергійович і зітхнув. Ну, «Сказали, що воно того не варте, двоє нас там лишилося. Та ще й на різних вулицях живемо. От якби хоч з десяток людей повернулося». Але у вас дуже близько до гармат, а у нас от до росіян кілометрів вісім, що до українців кілометрів п'ять, ми майже от посередині. Он там далі біля Гнутівки, де земля наша сіра знову сходиться, там зовсім дещиця від одних до других, там що не день, то бах та бах. Та не так у нас близько до гармат, не погодився Сергійович. За три роки тільки у церкву і влучили. Ну, ще у пару хазяйств, у контору, колгоспну. А хати? А майже всі цілі стоять. Баптисти іноді приїздять, допомогу возять. Шкода, що не можна через них пенсію отримувати. От так і сиджу без грошей. Хоча... «Що з ними робити, як привезуть? Хрінь його знає. У вас як з пенсією?» «А, добре у нас», – закивала баба Настя. «Стьопа, син, поштарки, ну знаєш, у якого одна нога коротша у них куму, у торецьку. Він ну, у нас карточки із цими Пень-кодами збирає, кому передає, а той грошики у себе в Турецьку з банкоматів знімає. А потім кожен у заклеєному конверті пенсію разом із карточкою назад і отримує. Ну, звичайно, не всю. Це ж робота, треба оплачувати. А що, з моєї він теж може зняти? Пожвавішав Сергійович. А ти переоформлювати їздив? Куди? Ну, в Україну, щоб відмітили, що ти в сірій зоні лишився. Ні. О, спочатку переоформити треба, без цього не дадуть. Сергійович зітхнув важко, помовчав. Ну, воно ж не пропаде, сказав тихо, сам себе заспокоюючи. Підняв погляд на хазяйку, про мету свого приходу згадав. Ти б мені яєць. Аудіокнижка. Якщо з'їдати яйце через день, то цих 20 яєць від баби Насті майже на півтора місяці, подумав Сергійович, слідкуючи за сковорідкою, що на верхньому крузі буржуйки макарони гріла. Зашепіли макарони. Посміхнувся Сергійович, узяв обережне яйце, вдарив ножем і розкололося воно, вилив у макарони. Взявся дріб'яною ложкою білок, жовточок і гарячі макарони змішувати. Хвилин за п'ять при тремтячому вогнику церковної свічки танули вже вони на язиці. Гарячі і смачні яєшні макарони. А місце сковороди на човонному крузі буржуйки чайник зайняв. За вікном темінь, заспокійливе цокання будильника. Це час цокає. А, скоро березень, скоро зима відійде, калюжі, що лишаться від снігу на сонці, заблищать і полетять перші бджоли у розвідку. Хоча зелень ледь-ледь проклюнеться і почне обліпати собою чорну землю, що прокидається від холоду, щоб зігріти і прикрасити. Полетять вони після зими недалеко для зарядки, для того, щоб орієнтири свої освіжити. Але вулики вже на сонці стоятимуть, і прогріватися почнуть, виганятимуть всередині зимову вогкість, сповниться повітря дзищанням солодким і приємним, близьким і мирним, який світ людини, що любить бджіл, зменшує, затишним і домашнім робить. Ой, і тоді вже не так важливо, що десь стріляють. До усього звикнути можна, Важливо, що весна, що природа сповнюється життям, її звуками, її запахами, її крилами і крильцями. А до кінця березня, коли бджоли остаточно від зими відійдуть, і вулики затремтять постійним, безкінечним живим тремтінням, зіставить він їх. Ліжечком, два в ширину, три в довжину, Накриє тонким матрацом із соломою, Вдягнеться тепліше, ночі ж іще холодні наприкінці березня, І проспить на вуликах кілька ночей поспіль. Ху! Це для нього краще будь-яких ліків. Хо -хо -хо. Тут краще вітамінів. Це наче особливою людською енергією зарядитися, тією енергією, котра не лампочки, а погляд у людині запали. Та так запалює, що він далі, ніж зазвичай бачить. Тиша у будинку неправильною і зайвою здалася. Прислухався він, подих затамувавши. І зрозумів причину своєї стурбованості. Погляд його звівся на мовчазний будильник, який на підвіконі стояв. Той не цокав, стрілки пів на одинадцяту заумерли, тобто заспав Сергійович, а ось наскільки заспав, зрозуміти не міг. Навіть неясно було йому, які саме пів на одинадцяту показують там, учорашній вечірні чи сьогоднішні, не встаючи з ліжка. Куди ж би поспішати, став Сергійович учорашній день згадувати. Так, це скільки ж він пройшов? Дванадцять кілометрів, чи що? хмикнув гордовито, полежав ще трохи, піднявся на ноги, долоню до боку буржуйки притулив, ледь теплою вона виявилася, додав у топку вугілля. Озирнувся на завмерлий будильник. «Схожу, я до Пашки час виставлю». Вирішив. Аудіокнижка. На дворі сонячної жовтизни ще більше виявилося. І сніг витоптаний червиками по жовтів, і сірі стіни сараю, і паркан – і не те, щоб Сергійовичу це не подобалося, навпаки. Проте водночас сприйняв він несподівану грайливість сонця, хоч і приємним, та все-таки порушенням щоденної узвичайності. І відправив він світилу подумки зауваження, ніби могло воно, як людина, щось неправильне у своїй поведінці усвідомити. Десь ген далеко Ухкали гармати, чути їх було Сергійовичу лише, якщо він хотів їх почути. А щойно до думок своїх повернувся, на пробулок не звертаючи, так і зникло їх ухкання, розчинилося у тиші без сліду. Ой, права нога раптом у коліні занила, коли у двір до пашки зайшов він. Останні кроки до порога вираз обличчя його змінили, скривився його в уста від болю. Гривнув кулаком у двері, звідти тиша. Пригадав, як і минулого разу довелося йому у хвилини чи дві чекати, поки відкриє. Проте тоді він одразу з'явився за дверима, а потім відійшов, так і не відчинивши спочатку. А зараз навіть не питає, хто там. Вдарив об двері Сергійович ще тричі. Знову жодної відповіді. За ручку потягнув. Зачинені двері і зачинені на врізний замок, а не на гачок чи клямку зсередини. Гм. Пішов? Озирнувся. Куди тут іти? Хіба що вулицею прогулятися? Вийшов, накольгуючи за хвіртку, в обидва боки подивився тиша й безлюдя. Гм. А може? Закралася в голову потаємна думка. Може, він... І хоча думка не договорилася, зрозумів Сергійович, до чого вона хилить. Повернувся у двір, пройшов за хату, вийшов у сад і побачив перед собою у снігу стежку, витоптану, що вела через сад, у город. Пішов він по ній далі зупинився на межі городу, що переходив у поле, яке ледь спускалося, а потім вгору здіймалося до каруселіна, туди, де Донецька Республіка свою оборону тримає. а а Ось звідки ля він хліб носить, – зрозумів Сергійович і хмикнув. І не боїться ж, дурень, що в якогось снайпера може око заслізитися чи палець на гачку засвербить». І тут інший страшніший здогад вколов його думку. А може він і є? Той снайпер? Пригадалося Сергійовичу лігво соломини і гільзи біля його узголов'я на снігу. Тому і не боїться. Вони ж по своїм не стріляють. Холодно стало Сергійовичу на межі городу пащеного стояти. Здалося, що звідти... З каруселіна морозний вітер дме. Повернувся Сергійович до пащиної хати. Праве коліно все нило, і в боці правому щось поколювало. Підніс він руку до правого боку і посміхнувся. Там у кишені будильник лежить. То він залізним заднім пиптиком для переводу стрілок і поколює. Пригадав Сергійович пащин, на стінний годинник з гирками. Добре, пажці. Нічого накручувати не треба, просто потягнув гирку догори, під коробку, і ходить він собі далі слухняно і злагоджено. Підкотив Сергійович пеньок для розколювання дров під стіну до вікна, заліз на нього і всередину заглянув. Годинник якраз на стіні праворуч виявився. Через зовнішню сонячну яскравість у середині дому темнувато було, але час на годиннику зміг він роздивитися за чверть перша. Дістав будильник, виставив стрілки по-новому і накрутив. Потім будильник, що цокав, до кишені засунув, пенька на місце відкотив, і подибав накульгуючи назад. Аудіокнижка. Епізод 3. Відновлений час дав лад у голові Сергійовича, всі думки його заспокою, окрім однієї про те, що сам Пашка Може і тим снайпером виявитися, що по українським позиціях з їхнього села стріляє. І ця думка, як від неї Сергійович не відмахувався, звучала все імовірніше. Адже живеться пашці краще, ніж Сергійовичу, хоча живуть вони в однакових нібито умовах, і на схожих вулицях, у одному ж таки богом і людьми, покинутому через війну селі, тільки ось у Пашки дві буржуйки в хаті. І то батон свіжий, то сало, то мобільник заряджений. Думки Сергійовича раптом... Спригнули з електрики і на його власний мобільник перескочили, який десь там, за городом Сергійовича і ген за полем, в українських солдатів заряджається. Та чому ж заряджається? Заряджений давно просто нагоди чекає, щоб до хазяїна повернутися. Згадав Сергійович слова солдата Петра про ганчірку на крайньому дереві у саду, як знак того, що допомога потрібна. А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 І зітхнув тяжко. Вже з цієї відстані майже губився рушник серед стоборів яблунь та абрикос. Ну, але ж сказав, щоб почепив, подумав. Значить, побачить. У них там біноклі військові, вони потужніші, ніж пащин. Прозвучав фрагмент роману Андрія Куркова «Сірі бджоли»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 Ви слухаєте Радіо Культура.